Välkomna till avsnitt 12 av vad bit av Det här är Nico tillsammans med Danne. Ja yeah, men. Och Fernando. Ja yeah, visst. Ja, vi hoppar väl igång med vad vi har nördat. Jag tänkte Danne, du kan få börja. Jag har börjat spela Destiny igen. Destiny, oh. ja. Uh, men har har uh, kört igång en uh, Titan Striker. Okej. Okay. Eh, kände att det var alldeles för länge sedan som jag spelade det så, Ja men fan Kör ja, ch i skivan, startade upp Destiny och så bara, ja ah, men du måste ladda hem En jävla massa saker <laughs> eh. ah, 10 gig oh, yeah. Var jag tvungen att ladda ner för att kunna spela på Xbox Fortfarande <laughs> okay. Oj det var mycket så jag, ja, det, ja Så jag satt typ i ja, men Två timmar och laddade ner saker men shit okay. det där är ju skitdåligt ju För att jag skulle inte ens kunna göra det på min Ja För jag var ja, ju bara, jag, jag, jag, jag var bara tvungen... gigan Ja jag var tvungen att, att ta fram Min äh, Externa hårddisk mm, mm. Och så la jag över allting på det stället oh, Ja Ja det är dåligt Ja för det, det som filerna kom så här, 2 gig, 2 gig, 2 gig, mm. 2 gig Så att, så länge man har en extern hårddisk Så funkar det Ja ja precis Ja, det är väl mycket nu också inför. Vad är det, For Second King, eller vad heter den? Ja, den Den kommer väl, typ någon dag, bara det är imorgon. Den kommer. Uh, uh, jag tyckte Då nämnde på Jag var inne på webbhallen tidigare och kollade lite. Tyckte det stod att det var imorgon. Nu är jag inne på någon norsk. Jag vet inte, de har något problem med sårbarna. Okej. Ska säga kommande. Uh, en dag till, Bugger, ja. Uh, Ja, morgon. en dag. Ja, imorgon då, du ser. Perfekt. Nej, men den var inte du så sugen på, eller? Ja, vi får se. Vi får se. <laughs> Om du kommer vi får in se. tillbaka i det nu. Ja, men precis, precis. Men det, det, det är väl det jag har nördat faktiskt. Jag har inte spelat någonting annat. Ja, du då, Ni dag. Jo, men jag, ja, du har ju faktiskt hittat ett nytt spel som byter ut Fallout-kälten nu faktiskt. Mm. Mm. som Ett som heter Iron Force Vart, vart eh, rekommenderad av kollegan Vi låg i soffan och chillade lite På jobbet, på lunchen Och satt och sneglar på vad han höll på med För han satt och fipplade med telefon mm. Och var ju tvungen att fråga Och då sa han att han var ute och åkte Pansarvagn och sköt andra pansarvagnar Det, det, det, det är som ganska Det World of Tanks alltså Ja i stort sett mm. Men det räcker ju som beskrivning för att man måste gå in och titta vad det är Och så visar det sig såklart det är ju gratis. Ja, Så då jag måste jag. man ju spela nästan. Det, det, det är ju som gjort för det. Så då lade jag ner och började köra. Och nu, har jag, ja, jag. Alltså, en uppskattning är väl i alla fall en två, tre timmar om dagen. I alla fall, kanske. Har ja, man väl var, varit in och kika på den där och uppgraderat saker. Och var du kanske kört något game sådär fram och tillbaka. Så, Så att, du och eh, nej, jag det är ju Ja, men det är ruskigt bra. Det är askul. Men är, det, är det så här top-down eller first-person? eller eh, Det är typ. Det är ju. Det är third-person-typ. Ja, Okej, okay, du, du kan gå in bakom. i typ så här. Ja, men du kan gå in i liksom typ så här: sikta-mode så du kan sikta lite, no, lite bättre. Men det är fortfarande bara, du kan bara sikta i liksom horis horisontellt läge om man säger. Den har höjdläget finns det bara ett. Ah, ja. Och så kan, siktar du i sidled, liksom. Och så. Ja, sen är det ju i stort sett som... Men hur beskriver det för dig, Nico? Det är ju typ CS fast med pansarvagnar. Ja, precis. Mm. Man får en liten okay. bana, man spånar och så ska man åka runt och skjuta alla andra. Och så när du blir skjuten så får du vänta 10 sekunder eller något. Så så respånar du och så är du bara ut och så panga så mycket du bara kan igen. Men hur är styrningen ramlar... då? Ja, det styr med... Det, med... Det, det är ju på iPhone. så att Men jag skulle ju säga så här, thumbstick. Ah, fast. Ja. Det fast så här touch som imagining... man säger. Ja, exakt. Ah, ja. Exakt. Jag tycker faktiskt det är skitkul. Det är, det är lite det är lagga, lite grann. Och det är väl någon liten små bugg, så här. Men jag tycker det passar mig. AS bra. Tycker jag. Nice, nice. Så det är väl egentligen det. Det är väl det jag har nördat mest. Sen, är jag väl sutt, sen har jag ju suttit och ritat en jävla massa. Och hållit på grejer greja också. Och läst om och rita och grejer. Så ja, det du är väl det jag har nya böcker också. Ja, visst, visst, ser du. Införskaffat en. Oh, vad hette han nu? då? nu har jag inte. När heter den här? Bara för det? How to Draw Fantasy, tror jag. Okej. Okay. Jag han hette. Ja, nu har han inte här. Jag var faktiskt in på äh, akademibokhandeln och kika lite. För jag har ju, börja, bör, har ju börjat skriva om det på, på bloggen. Om hur. Ja, om det. Så då gick jag in för att kika och tänkte jag skulle hitta något lite. Vad heter det? Inspiration eller. Ja, lite hjälpmedel bara. Då, visade det sig att då hade de ju faktiskt rätt många. Jag tror de hade 4-5 olika i alla fall om hur man skulle lära sig att rita och teckna. Och några som var lite mer specificerade på just att bygga upp en hel serie, liksom en hel ja, serietidning om man säger. Och så att då valde jag en av dem och köpte den. Så att det är väl det jag har hållit på med den här veckan. Ja, själv så har jag ju kört lite jag har ju börjat, köra körde en på vad heter det, 15 minuter gametime med Nico på bloggen där jag körde Broforce där visar upp lite spel, jag tänkte börja köra nu lite, ja, 15 minuter av ett spel kan vara början, kan vara mitt i lite bara visa upp, ingen större så här, redigering eller någonting utan jag bara sätter mig och pratar lite om spelet och visar upp det mest bara och då körde jag lite Broforce och då har jag kommit lite uppdateringar som är lite skönt som till exempel när man får en ny karaktär. Förut fick man bara, ett, liksom sa de vem det var och så gick man vidare. nu har det kommit upp som liksom, ja, tecknat liksom. Man får se hela gubben och så står det namn och lite mer så här ordentligt ritat. För annars är det ju bara en ja, annan vitt karaktär. Ja. Nu får man verkligen se dem liksom i en egen, det ploppar upp liksom, så står det kanske, ja. Men ska vi ta Predator fick jag för så länge sedan. Mm, mm. Då, är det, då är det skissat Predator i stor bild. Liksom. Och sen hoppar den ner tillbaka till den lilla 8 bits Så det är ganska coolt. Ja, häftigt. Mm, och det är fortfarande ruggigt kul. så ja, Det är riktigt skönt. Och så vissa så här, bossar och äh, större fiender är likadant. Att man får de här uppgrafiken, äh, alltså, inte grafik utan bilderna. att De visar verkligen detaljer på liksom, bossar och mm. sånt. Det är, det är riktigt coolt. Eh, sen har jag skaffat eh, XCOM Enemy Unknown på PC. Steam sålde det nu i helgen för 60 spänn. Det var ett stor, stort paket. Mm, det har jag höll på i, tills idag när vi spelade in, då, 19. De hade all, Det var XCOM, det var alla, vad hette det? Vad heter den? Saints Row-spelen. Ja ja. Mm. ja. Liksom eh, 75-80% på alla de spelen och allting. Så de hade en sjuk rea. Men ja, då tog jag tag i XCOM, för jag har hört så sjukt mycket bra om det och det där spelet är helt fantastiskt när det gäller strategidelen när man sitter och spelar mot det är ju Alien som attackerat jorden och så är det strategi att du har ett visst antal rutor att gå och så ställer du bakom cover och väljer, ska du skjuta ska du vänta, ska du ladda om och allt sånt där, det är skitkul det är lite som man ska tänka ett brädspel ungefär att man använder taktiskt men sen kommer det som är utöver det att man ska hålla på att uppgradera sin bas och sånt. Och det är så komplicerat att jag fattar in ingenting vad jag håller på med. <laughs> jag sitter med att bara. Du kan så här. Nu kan du välja att ä, forska på någonting av de här. Och jag klickar på någonting, men det här kanske är kul. Men jag har hört också från gamla recensioner att väljer du fel så kommer du inte kunna gå, komma vidare i spelet. Och det finns inga ah. initiatorer, liksom, det här behöver du uppgradera, för annars kommer du dö, utan det kommer bara komma som en smäll. Och det hände för mig redan en gång. Jag hade uppdaterat min, liksom, jag hade skitsvårt med mina skepp som mötte rymdskepp, så jag höll på att uppgradera den. Så att, ja, men nu har jag kommit ganska bra så att jag kan klara dem. Helt plötsligt kunde jag inte klara monstren som jag mötte istället. Och då, ah. då kan jag inte komma vidare, och då är det bara börja om från början. Det är ju lite surt. Mm. Så det är lite jobbigt med att spela. Så det är mycket trial and errors. Och det är, liksom mm -hmm. och det är inte liksom trial and error på en timme. Utan det är trial and error på <laughs> hela spelet. Ja. Så du spelar 20 timmar och du kommer inte vidare. Nej, då får du spela om de 20 timmarna och välja andra oh, infallsvinklar. Ja. Och det är samma sak. De har multiplayer man kan spela mot andra spelare. Men man kan inte spela mot bottar. Och jag är en sån person som jag tycker om. Jag är inte en sån som tycker jättemycket om att spela med andra människor tyvärr. Det är roligt någon gång ibland att möta poler och sånt, men jag vill inte gå och spela online liksom utan jag sitter heller och möter som i singleplayen fast köra om och om igen istället, istället mot mm -hmm. bottar, men det finns tyvärr inte, så det är så här, någonting som jag tyckte var jättetråkigt. Om jag bara vill gå in och spel och inte ta speciellt seriöst då har jag inte det alternativet, och då måste jag gå in i singleplayer och det är liksom ja, och om jag sitter och spelar en halvtimme sitter jag nästan... 20 minuter i liksom menyn och liksom sitter fram och tillbaka. Det här måste jag uppgradera, <laughs> annars kommer jag inte komma vidare. För, för, för själva striderna är jättekorta. Så, men jag är taggad på nu XCOM 2 som kommer komma och jag hoppas att de gör mycket ändringar som förbättrat. Mm. Så det ser jag fram emot. Mm. Eh, sen har jag börjat kolla på en serie också som heter Narkos, som är Netflix eh, originalserie som handlar om den Kolumbianska narkungen Pablo Escobar. Ja, Men... jag såg Någon trailer om den. Men går lite trailer nu. Jag har börjat ha sett uh... lite över halva säsongen. Narcos. Mm. Sjut bra serie. Jo, jag har bara det hört är... bra om den från alla som har sett den ja, nu. Ja, så... den är så välgjord. Hur de liksom framför alla liksom karaktärer och allt. Och all faktor de drar emellan också så man verkligen får förståelse vad fan det var som hände Det är skitbra det är ju häftigt, alltså överhuvudtaget, över tycker ja, jag. Jo, ja, det här kan jag rekommendera jättemycket. Det är liksom som en små fakta, liksom, han, vad var det? Han är, när han var i topp så hade han väl ungefär 50 biljoner liksom, dollar liggandes. Liksom. Det är mycket pengar. Mycket var liksom utspritt oh. över Colombia, för han kunde ju inte ha allt framme, så han grävde ju ner det i Colombia. Men liksom, det är hejdlösa pengar han hade. Och, och, och, och så var det liksom det var han det var han som liksom regerade över Colombia och stred mot liksom regeringen och politiken och allt liksom bara för att få ha sitt he liksom herravälde jag rekommenderar serien skitmycket för det är jätteintressant historia och jättebra skådespelare men det är väl det som jag har gjort den här veckan bara så vi hoppar säga. väl över på nyheter då mm? ja Börjar här med, vi, det kommer komma ett eh, nytt Pokémon-spel till iPhone och Android som heter Pokémon mm -hmm. Go. Det är eh, The Pokémon Company tillsammans med eh, Niantic Labs. Det är ungefär, eh, vad är det typ, eh, man går runt i riktiga världen och beroende mm. på vad du är så kan du hitta Pokémon där. Och gå okay. ut och strida och sånt och hitta portaler för att möta andra stridare. Så om vi tänker, vissa Pokémon som är i Uppsala kommer man inte kunna hitta Göteborg och så vidare och så vidare som det verkar just nu. Äh, så cool. du måste verkligen ut i vilda världen. Gå ut när du åker till jobbet, har du det där på i som ett GPS-system. Och så säger den till, nu är det en Pokémon nära dig och då kan du fånga den och sådana där grejer. <laughs> det låter ju asmalt ju. Mm, det, det kan vara en cool, riktigt cool idé. Om de Jag gör det rätt, verkligen. Såklart. Mm, ja precis. ja Men nej, jag såg trailen finns ute så jag rekommenderar att kolla den för det var riktigt coolt. Jag ska Själv, tjupor, Ungar alltså. kommer aldrig att vara ute i skogen så mycket som nu. Nej, om det och det där faktiskt det, blir här, riktigt bra. Nej, vad heter de? Labs, som har gjort något tidigare till iPhone och sånt där som också var väldigt så här, baserat som var, det är just till för att folk ska gå ut och röra på sig och det är det, nu med har de liksom Pokémon licensen. Det kan mm. bli roligt kul coolt. Var det de som gjorde det här när de skulle kunde ladda ner Pokémonen till telefonen, eller vad var det, och så kunde man gå ut och gå med den? Ja, det är Pokémon. Eller var det någon som annan? Gjort, annan hade, de hade en GPS. Ja, ja. Men nu är det liksom, nu kommer det till telefonen istället för den där. Ja, ja, ja. Men man kunde även köpa till någon liten typ. Uh, typ armband och sånt och den uh, vibrerar så du behöver inte ha telefonen liksom, utan då är det den som vibrerar istället att oj nu är det någonting på gång här det är någon, uh, liksom, du har en, uh, någon bredvid dig som är redo att strida eller vad som helst så jag hoppas, men vi har tyvärr inte fått reda på jättemycket, jag hoppas att det blir sånt Pokémon-spel på DS mm. fast att du ska ut och föra hitta dem men att man fortfarande kan att strida när är likadana, gymmen är likadana och sånt där men att ska du ut och hitta Pokémon då får du gå ut och gå i skogen eller låta lite random hitta Pokémon. Det tror jag kommer riktigt skönt. Det låter faktiskt lite häftigt mm. faktiskt. Ja, vi får helt enkelt ha, se vad cool. som händer med det här men <laughs> alltså alla som jag har hört tala som har pratat med dem i råpe på här av Pokémon fansen och mm. eftersom jag har tröttnat på alltså, jag tycker inte de här Pokémon spelen som är just nu är roliga längre. Så det här fick mig och Ja. Jag kanske tar liksom feta och går ut och går istället för att få lite Pokémon. <laughs> feta ja, fläsket. <laughs> Nej men jag måste säga att jag har inte varit jättetagg på Pokémon sen, alltså, sen gamla Gameboy-tiden. Men det här låter ett coolt. Mm. där skulle skulle nästan kunna få mig att vilja prova åtminstone. Ja precis och det ska vara gratis om de snackar om alltså, Oj, i början liksom. Så det kan bli riktigt coolt. Vi får se ja. vad det blir. Mm coolt. Mm. Nästa nyhet jag har är att Shovel Knight kommer få gratis DLC som kommer den 17 september. Och då kommer man få spela som är det, Plague of Shadows. Du spelar som en Plague Knight. Istället för att vara den här Shovel Knight som springer runt med spade så är det någon sorts magiker som springer runt. Och det kan vara riktigt coolt. Shovel Knight är skit roligt spel så oh ja. gratis är alltid gott. Ja jag men så är, är det ju. Och, det, och, och, och, och Shovel Knight är ju, som, sagt, som du sa, skitkul. Ja, det är skitkul. Och jag kommer spela. Jag har tänkt att spela Shovel Knight till, äh, på den här 15-minuter-gamenten med Nico. Men jag kanske spelar det här istället och kör lite Plague of Shadows och visar upp det nya. Se hur det är. Det tycker jag. Mm. Nästa är att det blir ingen retromässa 2016. Uh -huh. Retrospelmässan är i Göteborg, det är varje år nu har varit i sex år, det är till en skitstor mässa, jag har aldrig varit på den själv men jag har hört att det har varit väldigt liksom, en stor så här grej för många gamers här i Sverige men uh, tyvärr så blir det ingenting nästa år, de hoppas att de ska komma tillbaka året efter men vi får se vad som händer, tyvärr så blir det ingenting nästa år men det blir ju tydligen... Det ska ju vara en sån här retro-gaming-mässa i Västerås snart. Asså? Kommer du dit? Ja. Lite mindre, än ja. halv. Precis. Ska, jag kommer inte vilket datum jag ska... Jag, jag kan återkomma med det. Ja, absolut. Kolla upp det sen så... Mm. Vi, vi säger det i nästa avsnitt så lägger vi upp det på bloggen också. Så. Absolut. Nästa är att det kommer en ny Street Fighter-karaktär som heter Rashid. Som är en mellanöstern-kille som... Och typ hans krafter är att han kan kontrollera vinden. Så han slåss och gör typ lite så här tornadoaktiga attacker och sånt. Han såg ganska cool ut. Det är första gången som jag tror mellan mellanöstern karaktärer är med i Street ja, med det, i alla fall. Mm. Så det är cool. Han såg häftigt ut i alla fall. Mm. Snabb som bara den. Uh, nya DLC till StarCraft 2, Legacy of the Void, kommer att släppas den 11 november. Och det är då den sista expansionen till StarCraft 2. Så de har ju hållit på nu och spelat och patchat och hållit på med de här. De som har lyckats komma in i betan då. Men det kommer släppas nu 11 november till alla. Det är coolt. Häftigt! Uh, Nintendo har utsatt en ny chef. Uh, tyvärr så gick ju förra bort för inte så länge sedan. Och nu mm, har de... Saturn, satt... Wata, ja, precis, precis. Han gick ju bort i cancer där och mm. nu så har vi ju fått uh, att uh, Tatsumi Kimishima uh, kommer ta över rollen. Och han har ju varit chefen en gång fast över Nintendo of America 2002 till 2006 innan uh, Reggie tog över. Men nu har han fått, nu är han storchefen av Nintendo. Mm. Så, så vi får se vad han lyckas göra med det hela. Uh, ska vi se här. Och nu har Konami fixat sparfilsbuggen i Metal Gear Ja, 5. det som vi pratade om förra gången. Ja. Precis, du tog ju upp det där mm. att det yeah, var man. en speciell karaktär. Eh, ska jag säga, uh, quiet. quiet. Precis, mm. och då uppdragen 29 och 42 yes. så pajade sparfilen, men nu har de fixat det. Så man yeah, behöver man. inte oroa sig över det i alla fall. <laughs> Den sista nyheten som jag har är att eh, Sony och Evolution Studio har... Eh, med att det kommer en stor uppdatering till Drive Club. Det här bilspelet. Ja, just det, är det, det som typ tankade när det släpptes. Det släktes... tankade väldigt hårt när det kom. Mm. <laughs> det, alltså, hört... det, det är ett coolt koncept. Det, det är liksom en open world. Det är ett open world spel för bilar. Mm. Visst är det, det är ju det som är PlayStation 4 exklusivt precis för det som, Ja, som precis, precis. Mm, mm. Uh, uppdateringen uh, planeras att vara färdig i oktober. Och kommer bland annat innehålla möjligheten till custom lobbies för multiplayer. Och det är ganska schysst eftersom mm. det har varit ja att det är så öppen värld och nu kan man liksom ah, men, nu kör vi custom lobbies. Det jag tror det kan förenkla väldigt mycket om man vill bara sitta och spela online. Liksom. Absolut. De säger också att det kommer två nya banor till sprint mode. Mm. Cool, cool. Mm. Och sista jag tänkte bara ta upp är det här har ju då redan varit nu men att för er som går tillbaka och kollar Tokyo Game Show är ju just nu det börjar imorgon 15 september efter att vi har spelat mm. in det här då. klockan åtta i morgonbitti då. och riktiga Tokyo Game Show börjar den 17 september så det mm. tycker jag man ska kolla in om man inte har gjort det det är som sagt kan bli mycket nyheter eftersom mycket som Sony i alla fall är ju ska, har ju sagt att de ska visa upp lite i Tokyo Game Show förhoppningsvis Precis. lite mer av Last Guardian kanske Ja, det ryktas ju ganska hårt om det. Mm, precis. För de har liksom gett ut ledtrådar på sin hemsida hela tiden ja. nu. <laughs> äh, ja. Nej, så det är lite sköna nyheter. Det är alltid uppskattat. Är det någon av er som har någon mer nyhet? Absolut. Äh, nu när The Taken King släpps till Destiny så har äh, destinythegame.com Sagt att man vill att, de, att spelarna ska göra egna trailers framöver. Okay. För att visa just sin utveckling med sin karaktär. Ja. Oh yeah, nice Så att ja. Hur, hur man spelar, vilket sätt man spelar på och så vidare och så vidare. Så man får liksom. Sen kan man dela det med andra spelare. Oh yeah. På PlayStation Network och Xbox Live. Då kommer det släppas sätt in på destinythegame.com slash legendofyou så kommer ni kunna läsa allting som ni behöver veta om det. Ska se, just det. Alla låtar i Rockband 4 har avslöjats och det blir en ganska fet lista låtar. Mm. Uh, om vi, vi tar några stycken bara så har vi Aerosmith, uh, Toys in the Attic Vi har um, Disturbed, Prayer Vi har Dream Theater The Miracle and Sleeper uh, Vi har Fleetwood Mac uh, You Make Love and Fun Vi har Foo Fighters med The Feast and the Famine Från nyaste plattan uh, the Sonic Highway Vi har Hailstorm, uh, I Miss The Mystery, Judas Priest Hall Halls of Valhalla Uh, ja, alltså jag kan gå on and on här. Scorpions, uh, Spin Doctors, Van Halen, uh, The Who, massa bra låtar kommer släppas. Uh, där de uh, verkar satsa på både ny och gammal rock. Ja, precis. De förlorade ju Metallica och lite sånt där där för yes. det som de gick ut. Metallica, eller vilka det var som gick ut, sa det. För de har ju inte riktigt pengar som de själva nu står för allting. Förut hade de liksom sponsorer och sånt. Jo. Men eh, som de du nämner nu i alla fall, det låter ju som en riktigt skön setlist ändå. Som ja, precis. Eh, och nu kan man stötta läkare utan gränser genom att titta på tv-spel. Oh, okay. eh, den 10 oktober eh, nu 2015 klockan 10.00 inleds initiativet Spelhjälpen. Mm. Ett direkt sändt spelmaraton till stöd för läkare utan gränsers arbete Nej, cool uh, Ja, uh, så att uh, håll ögonen öppna uh, Spelhjälpens hemsida ja, det heter helt enkelt spelhjälpen.nu och där kan ni hitta allting ni behöver veta om sändningen och vad som kommer spelas och vilka som kommer komma dit Yes, så att det är verkligen någonting som behövs kan jag säga att just gamingfilialen får sin beskärda del av vad heter det uppmärksamhet ja precis just och hjälper äh, till dessutom ja, precis, precis. så att då kan man bidra med pengar och massa sånt och ja det kommer bjuda in gäster och det kommer vara tävlingar och massa kul låter så som att, ett häftigt in initiativ Ja, jag. absolut. Jag kan bara hålla med. Mm. Och det är perfekt för det är på en lördag. Åh, oh, men klockrent. Så att eh, hela, hela lördagen kommer det vara live sent tv-spel i <laughs> spelhjälpen.nu Och så har du den tionde. Den tionde oktober. Fasigen, då måste man nästan in och boka. Det låter ju riktigt bra ju. Mm. Lite mindre än en månad kvar Ja, Precis. perfekt. Precis. Så en hel dag med, med gaming. Perfekt. Mm ja man. Eh, ska vi fortsätta med eh, Mario... Eh, Super Mario Maker kommer få hundra kostymer <laughs> att använda sig av. Ja, de har ju redan okay. lite sälda och sånt där som man kan springa mm. runt med så de ser riktigt coola ut. Precis. Så att det, det kommer finnas hundra olika. Eh, så att det, det, det kommer bli coolt faktiskt. Eh, Rockstar har bekräftat att det kommer ett nytt spelläge i Grand Theft Auto Online. Eh, det kommer heta Free Mode Events. Och där kommer man kunna göra... Alltså man be, där kommer inte behöva gå in i lobbies. Och, och sådär. Och olika servrar. Utan det kommer vara i den fria världen. När du går in i online-läget. Eh, där du kan typ... Du ska, du ska jaga varulvar och du ska... Eh, vi ska typ tävla vem som kan skjuta ner flest flygplan och och Allt möjligt kommer det vara. Det kommer vara helt vilt. <laughs> Så att, ja, eh, ja det, det finns en film på, på både Rockstars hemsida och på Rockstars Youtube kanal där de avslöjar allting man kan göra. Det kommer vara massa roliga saker för er som spelar GTA Online. Alltså. Eh, det har kommit ut en ny film om Fallout 4. Där de kommer gå igenom vad du behöver veta för att överleva under spelet. <laughs> Okej. Okay. Och, och filmserien som släpps på Youtube kommer heta Fallout 4 Special. Eh, och Special, där kommer du alltså gå igenom S, P, E, e C, I och A och L. Eh, olika grenar. Eh, för S som de har släppt nu, det står för Strength. Och där, där avslöjar de vad du behöver veta för Ja, om styrka och så vidare och så vidare i spelet. Och så, det kommer släppas eh, ja, fram till releasen den 10 november. Kan Kanon! Kommer de släppa God. den serien. Yes! Uh -huh. eh, helt utbildningssyfte alltså. Ja, det är ganska bra för jag kommer ihåg i heter, Fallout 3, mm. så fort det kom mutant, jobba. ja oh, men kolla, det här kanske jag kan... Nej, det kunde jag inte alls döda. <laughs> Ström, kom en jävla death class bara, är, och bara, nej! Ooh. Okay. Uh. Ja, eh, de har också avslöjat att det kommer ett season pass till Fallout 4 som kommer kosta 30 dollar, alltså någonstans runt 290-280 spänn. Eh, som kommer innehålla allt material som företaget utvecklar till spelet. Mm. Så, att, eh, så är det med det. Sen har jag två nyheter till. Eh, danska Press Play Eh, har haft en omröstning på sin hemsida om vilket spel de ska utveckla. Och eh, den som fick flest röster kommer heta Project Knoxville. Eh, Project Knoxville är tredje personens action-skjutare med fokus på samarbete, men också eh, med tävlingsmoment. Eh, spelet kommer utspela sig i en form av sadistisk underhållningsshow. Eh, typ The Hunger Games. Mm, mm. Eh, tillsammans med andra spelare är din uppgift för dig att ta dig förbi utmaningar som du ställs inför samtidigt som du måste vara aktsam för att inte få en kniv i ryggen eh, samarbete med fingertoppskänsla är vår sammanfattade tolkning säger de okej yes Så att, eh, ja, lite Hunger Games stuk på det hela fast mer sadistiskt eftersom det är tv-spel och du, du har mer möjligheter att döda folk Och som sista nyhet så finns det nu en video att gå igenom. Om ni, för alla er som vill ha Destiny The Taken King, så kommer det finna, finns det en, en, en video på IGNs hemsida där de går igenom allting som kommer släppas. Och det är alltså både de på IGN och utvecklarna av Destiny Bungie som gjort en video tillsammans. Där man får veta allting som behövs vetas om det. Mm. Och det är allt jag hade Kanu. Yes. Jag har väl bara en då som ni mm. inte tog upp. Eh, vad är väl om att eh, IGN hade fått sett lite previews och grejer på Angry Birds eh, filmen som ska komma. Och de nu säger det en att den... sån också, ja. ja, precis. Och de de säger att den ser riktigt bra ut och den verkar vara det kan jag riktigt inte tänka rolig. Mig. Så att det, det, var, det var det jag läste från deras hemsida i alla fall, att då, de har fått sett, de har inte sett hela filmen utan de har sett delar av filmen vad jag förstod. Mm. Mm. Men de säger att de ser fram emot den för det ser jäkligt bra ut och det ser, ser ut att kunna bli riktigt roligt. Ja, jag har sett någon stillbild på det så det är så pass såg det ju bra ut. Ja, men verkligen. Här, men det är lite som jag har med det här Minecraft med Telltales. Precis. Hur kan man göra en story till det här det är Ja liksom men jag precis det också. Men... men det stod väl något om att de, det skulle ju bli någon slags origin story Alltså ja, om precis. Om liksom hur bråket Mellan de här fl Icke flygande fåglarna Och griniga grisarna så det ja. någonting borde de väl kunna komma på som kan vara värt att titta på, ja, jag ja, Alltså, ja, det kommer säga vara... Men, alltså, de har ju lyckats skitbra med typ Lego och allting. Det kommer vara mycket ja. punchlines mm. och så här... Ja, Inte men så här, barnhumor blandat med vuxenhumor och då, helt plötsligt har de liksom satt det. Ja. ja, exakt, exakt. Men om det är någonting... om ja, liksom Pixar och alla de är... Alla är grymma på att göra såna här grejer. Ja, verkligen. Så, ja. Nej, det kan nog bli skönt att se. Mm. Vi får se när den kommer. Ja, ja men, Precis. precis. Men var det med det. då var det väl nyheterna då? Ja. Då går vi över på huvudämnet som är sci i Uppsala. Ja, Den var ju där jag är tyvärr missade och... er. Vad det? Ja, no. <laughs> där jag tyvärr missade er. Ja, du var mm. på lördagen och vi var på söndagen. Ja, precis. Jag tänkte gå på lördag men jag var bakfull så... Eller tjuk, tjuk. <laughs> ah, var... mm, sjuk. Ja, just det. Tackar Snykland var lite tjuk där. Lite fyller tjuk. Eh, li lite Ja, det var ju första året tror jag som med som var här i Uppsala. Var det andra, va? Var det andra till och med? Ja, för att vara andra. Ja, jag vet inte. Det kan vara andra också. Jag inte lagt märke till det förut i alla fall. Men så kan det vara. Det har, jag har ju varit, vad är det? Stockholm... Göteborg har du varit i och det har ju varit på lite olika ställen. Malmö också. Malmö, precis. Mm. Jag har varit på en tidigare och det var i Göteborg. Ja. Och jag kan säga på en gång sådär att Uppsala var bra mycket större än den som när jag var i Göteborg. Ja, För det den jag... var bra liten. Men det var samma upplägg. Med det. De tar in kändisar som man kan äh, träffas, ta foto med och lite sånt där. 150 spänn per foto? Ja, Oh. Och, och 150 spänn per autograf. Precis, det ja. kostar. Det ja. är helt sinnessjukt. Ja, jag gick inte är fram till någon och tog något nej. sånt. Nej. Så här, visst, 50 spänn, absolut. Ja. 150 spänn, 300 spänn för både ett foto och en autograf. Mm, precis. Ja. Men, men tyvärr så tror jag inte att det är arrangörernas fel. Dock. Nej, Eller? alltså nej, vissa av dem får ju ja. det liksom bonusen att få för att ja. komma dit, det är ju det som lockar liksom Ja men precis, jag får ju för mig att de kanske, tyvärr så är väl några av dem lite väl uppblåsta ibland Och tror att allt de rör vid är guld men, Så att ja. det är väl därför det kostar lite grann För jag tror ju inte det var skörna själva som sa nej men hörni, kom hit, vi sätter gränsen 150 spänn För att ni kluddar lite på ett papper Och så får någon det det, jag tror ju snarare det var de som Liksom säger, ja men det här är mina krav 150 spänn kort, 150 spänn För mm. men, Fixat liksom Men så här är det ju på alla mässor runt om i världen Ja, ja, det är ja men liksom, så är det Och jag kan säga, det här är ganska billigt Jämfört med vad jag har hört vissa av mina Kompisar har kommit undan med det var jag som skulle träffa Ron Perlman och betala 600 spänn för att ta ett foto med han. Jo, jag tror det var förra året när Robert Patrick var med. Vad heter han? Jo. Uh, Från Terminator. Jaha, ja. Mm, uh, mm. Ja. Uh, jo, Robert Patrick. Uh, jag tror han tog 350 spänn för ett foto, tror jag. Ja, uh, det är liksom... Mm. Så vissa har ju sina egna, liksom. Så, men jag vet inte, var det ett totalt siffra de hade här, eller var det Blandat, jag såg inte det. Jag gick uh, fram och kollade nej, så. Nej, jag jag, jag får jag med, så här, med så här professionellt taget foto och skulle väl gå loss på typ 250 spänn. Ja, mm. mm. ja. precis. Ja. Men en selfie, 150 spänn. <laughs> ja, det är <laughs> mycket. Så bullshit. Ja. Det var ja. Så. Men det, det är som sagt, det är ju inte, samtidigt så, som du sa Niklas, ska man jämföra med andra ställen så är det ju inte, det är inte löjligt dyrt. Nej. Det jag inte ja, nej, nej, nej, nej det är det ju inte, men, men samtidigt så är det, jag förstår ju, det är ju mycket alltså det är ju mycket pengar för, ja. för ett litet kort och för en liten attograf liksom. Ja, precis. Det tycker jag. Absolut, men ja. ja och vad ska då man, vad ska man ju göra där ta foto mer Vi kan ju dra upp dem i alla fall så mm, folk mm. kan. Det var John Rhys Davis, han som spelar Gimli i Sagan om ringen bland annat. Vi har Robert Davi som var Agent Johnson i Die Hard. Ja och Samantha... han var ju han var ju bondskurk också. Ja han har ju varit ja. något sånt och så var det något ja, med. Jag tycker jag kände igen att han hade varit med Expendables uh, 3 bland annat och grejer så. Uh, Kill the Irishman och så vidare. Så ja. vidare. Mm. Samantha Fox modell och popstar och hon har också varit med. <här> vad gjorde hon där? <här> jag förstår inte vad Samantha Fox gjorde där. <här> hon, hon, kan varit, ju, hon kan ju med vara nörd. Men det är liksom så här ingen man kommer ihåg dig för. Nej. Hon kan ju vara nörd i sig också, att hon vill vara där. Ja, men eller ändå, var det önsketänkande nu precis från min sida, eller? Skulle tro det. Skulle tro det. <laughs> <laughs> ja. uh, nästa var Roy Scammell. Han var i Alien, första filmen. Han var i Alien-dräkten. Precis. <laughs> precis. <laughs> Och så har vi Garrick Haggan. Han spelar Biggs i Star Wars. Så det var väl de som kom Det var några flera bokade Men alla blev avbokade För att de var med i filmer och serier Och scheduled problems Det var några som var riktigt intressanta namn Men tyvärr så försvann alla dem Jag måste ju säga De som var där var väl inte några Jättehöjdare så Är man dundenörd Inom film och serier Då vet man ju vilka de är Ja, Jo men så är det ju Men jag tänkte just Om man lägger ihop namnen som var där och prislappen som vi pratade om innan, så jag vet inte, det kan inte... då ja, visst, jag, för, jag förstår Robert <skratt> Davi och jag förstår eh, Rhys Davis. Mm. Ja, men de, precis. De, de två kan jag förstå. Ja. Det var ju som när vi var där på söndagen, det var mm. fanns en kö och det var att John, John Rhys ja. Davis. Ja, ja så, var på, så var det på lördagen också på jag säga. Ja. Det var ju tomt och ja. de andra liksom, så man bara, ja... <laughs> Det var som bara så här de, de nördarna som var fram till typ Davi och skammel och... Ja, som vet vilka de är. Det är som Exakt. jag, jag älskar Alien. Jag skulle kunna tänka mig gå fram till Roy skammel. Inte för att betala... Liksom, jag tänker inte betala 300 spänn, liksom. Men... Nej. Liksom ändå... Och sen John Rhys-Davis, som jag älskade om ringen och de där också. Det var han som fick mig att börja spara ut skägg. Gimli där, så. <laughs> <laughs> Det är så här lite nördfakta ni fick... <laughs> Nej, men det är liksom också, nej, jättetagad att betala för sånt här, det är inte, det är inte min stil liksom. Så. Nej. Jag uppskattar det de har gjort liksom, men de fick ju pengar för det så då behöver inte de få av mig heller. Nej, nej de fick nog tillräckligt ändå. Ja, det, det tror jag nog. I alla fall Reese Davis. Mm. Ja, ja han, precis. Han fick nog en hel del. Det tror jag. Svårt att tro dessutom att det, var, att det var de enda pengarna de fick. Det fanns nog säkert ett startpaket där också så ja, att de det, skulle det, det, dyka det... upp. Ja, men det, de fick nog ett ganska rejält gars allihopa. Ja, exakt. Så att det... Och tror det, inte kan det, någon... också. det var ju 140 kronor att komma in också. Ja. Mm. Så det är liksom, där kanske de ju också... Sen är inte... var ju typ nästan allting cash. Ja, precis. I stort ja. Ja. Ja. Hade ni sett det någonstans? För jag hade helt... Jag... Det enda jag såg, det var när vi kom dit. Hade inte sett Nej, det, det, Facebook det stod ju på Facebook-evenemanget. Att det jo. var cash-inträde. Jaha, det, ja, det bommade var... jag helt. Nej, för jag hade inte sett någonting skyltat alls. Nej. Nu hade jag men det, varit... var ändå, det var ändå förvånansvärt många. För att den skylten satt uppe ute ja. så tyckte det var många som ändå tog Swish eller. Alltså hade någon ja. sån här... Vad heter de? I. Oh. Ja, de hade ja. ju PayPal och olika grejer. Ja, också. ja men precis. Det fanns, det fanns ju andra alternativ också. Man var ju inte helt körd utan kontanter. <coughs> Ursäkta. Det, det var man ju inte. Så att. Eh. Men det var, inget, det var någonting som jag hade missat helt och hållet i alla fall. För jag kom ju dit helt utan cash. Mm -hmm. Så vi fick ju ta en liten detour innan vi gick in innanför. Ja, För ja och som tur så hittar ju vi där runt om. Det vi, vi, ja. vi mötte ju några på vägen som inte visste vars det låg som man fick ju visa Nej. vägen. Och det är också, komma till Uppsala bara, närmsta är här. Vad Va? Ja, Då ingen som pekade har... i rätt håll eller någonting. De Nej bara, precis, så jag tyckte ligger. det var jätteduktigt av dem att skriva ut att närmaste bankomat ligger 600 meter bort eller vad det stod ja. vi i Men det fanns ju inne, i, inne på Fyrsov. <laughs> Va? Ja, i vid, vid huvudantren där man går in och där man går in och badar och sådär. Alltså själva Jaha. stora huvudantren där inne finns en bankomat. Aha. Fan, Nico, du och jag som gick förbi där <laughs> först. Vi kom ju från den, <laughs> <laughs> det hållet. Ja, det är nog bäst för att de inte ska ta slut med pengar där så de ja. skyltar om. Men ja. vet man inte så kommer man lite. Ja, ja. Då men hur vi det hur... nästa <laughs> ja, ja, precis. Ja, men. men hur som i alla fall, så stod det att 600 meter till ICA. Men jag menar, det var ingen skylt eller ingen, ingen pil åt vilket håll. Nej, 600 meter. ingen det liksom gå här. De kunde ju bara sätta upp liksom någon ja, träd ja, eller något Någonting, men... Eh, ja. som sagt, vi kom ju från Uppsala så vi vet ju var det bankomaten ja, fanns någonstans. Så det gjorde ju inte så mycket. Men som sagt, vad tyckte ni om mässan då i det hela? Kanon, säger jag. Jag, tyck jag tyckte faktiskt det var mycket bättre än vad jag trodde. Ja, precis. Ja. För att var så pass ung så var den ju godkänd, helt klart. Men de har ju en hel del att arbeta på. Mm. Mm. Med just Utbud. Alltså bredden i utbudet. Mm. Alltså för, för nu var det så här, ja, Star Wars, Sagan om ringen, Game of Thrones. Ja, ungefär det. Ja. Alltså för mig som är en kollektor, liksom, som är helt, mm. klar, alltså, mitt leende, liksom, jag hade ju Joker-smilet. Ja. Jag var ju jag kunde inte sluta le och gå runt och kolla på alla små grejer. Det var ju, alltså, ville man så kunde man gå hela dagen och bara hitta små grejer. Ja, och Det ja, var ju mitt kul. Ja, liksom, jag, det, det jag håller med dig Daniko faktiskt. Helst. Det de skulle behöva nu, om, eftersom det var skit mycket folk, li, i alla fall sönder, jag antar att det var nästan mer på lördag skulle jag tro, det brukar vara så. Och eh, nu kan de börja bygga på det här lite mer happenings. Alltså det enda riktiga happening de hade, det var tävling och uppvisning och ljusabelträning. Mm. <laughs> det var ju riktigt de enda happenings. Precis. Mm. Sen hade de, visst, de hade spelhörna. Ja, men ja, den, men den typ skulle ton. de, den, den skulle de kunna bygga ut för min del faktiskt lite ja. mer. Alltså de skulle oh, ja. kunna Varken ha jättetidligt. Typ sådär, ja, ja, men mer. precis. vad hade de, de hade typ Street Fighter 4 en eller två TV-apparater. Halo, något av spelen på fyra TV-apparater. Mario Kart Wii på Wii U på en TV. Dansspel på en TV. Det var ju mm. smockat på en gång. Sen satt folk där och så fanns det ingenting mer. Liksom i framtiden, det fanns, jag var på någon liten mässa i Stockholm bland annat, då hade de tagit lite arcades och grejer. Det hade mm. varit skitgott dra upp några arcades. Sådana som kommer till sådana här mässor, de vet om de här gamla arkade, fatta då gå in och spela pacman till exempel. Och sådana där grejer, gå in och testa. Det hade varit ju sådana grejer, tycker jag de ska ha mycket ja, mer åt det hållet happenings. Bland annat i tv-spel och sånt där. Mm. Ja, ja, precis. Och lite mer så alltså mm. snär, alltså typ om man nu kör på Arcade Spåret där som du gör, Nico så då skulle man ju kunna liksom ha så här, ja, men, lotteri på slutet av dagen med liksom där, den som har bästa scoren, den vinner det här. När dagen är slut, eller när helgen är slut, så, så här, skriv upp namn, adress och mailadress eller vad som helst. Och så kör. Liksom. Du betalar kanske. Du kanske ja. kör en symbolisk summa för att få vara med i tävlingen. Och vara med på topplistan och så bara ösa på. För sånt skulle jag, jag vet ju direkt att jag skulle ju fastna direkt. Om jag kom in där och så bara, ah men schysst pacman 20 spänn och du kan vinna, inte vet jag, ett spel eller vad som helst. Eller en fan, det skulle räcka med en rabattkupong på Steam typ. Eller någonting sånt. För 20 spänn, då kan man ju lätt lägga in och så testa en runda och se hur mycket poäng man kan få ihop. Och så säga, ja ah, men... Det här kanske håller okej, mm. det här kanske är samma sak fast du vinner någonting annat eller någonting sånt. Ja, det okay, skulle ju vara riktigt häftigt, liksom tycker jag. Liksom retro om retro-merge om det är du vinner en pac ja. de hade kepa Eller hur? Grejer, ja, det här, skulle ju... Ja. De hade kunnat kört kanske som eh, i serietidningsform, i serietecknare. Att här, kom till oss, du har tio minuter på dig att eh, göra en, en superhjälte. Och han måste ha de här grejerna. Så sätter de upp dem och så får folk går dit och rösta liksom på de bilder som har kommit upp. Liksom, eller något, typ, vad som Absolut. helst. Absolut. Ja, det, det skulle ju också små vara sjukt små sjuk grejer cool. som bara får upphäppning som man kan gå och kolla på. För nu var det ju som sagt, det som var kul det var att gå och kolla på merchen. Mm. När man hade gjort det, då fanns det inte jättemycket tyvärr. Nej, det, nej, det var ju lite tråkigt där. För då, de hade kunnat utökat lite grann också där inne vid sabelträningen ja. Med, vad heter det, rekvisitan där också. Ja, precis. Det var det ju skitcoolt, skit men de hade ju kunnat kanske försökt öka ut det lite grann. Ja, precis. Mm. Jag tror inte de hade behövt så där stor plats som de fick där i bakgrunden. Nej, det var väldigt precis. mycket barnen sken ju upp som bara den och stå där mm. och hålla på. Sen att, när de äldre höll på var väl inte lika <laughs> tufft. <laughs> men det är ju, visst, jag tycker absolut ska vara där, men kanske inte lika stor plats. Eller du kunde ha gjort ändrat lite och kanske just få in lite mer grejer. Men som sagt, är det första eller andra året så är det väl inte man vill satsa allt på en gång. Nej, nej, men så är det. Något. Absolut. Och sen måste mm. det ju få växa också. Alltså bygga upp ett intresse ja, för allting också. För att det är ju samma där. De kan ju inte bara dra ut alla stoppen och bara ösa på första året. Och så kommer det en tiondel av vad de hade förväntat sig för det de la ut för att få dit folk om man säger. Ja, precis. Det, det går ju inte att göra så. Utan man måste ju försöka... Mjuk starta ett par år i alla fall jag misstänker att de, de större mässorna de gick ju säkert alltså lugnt de också i de första 3-4 åren i alla fall säkert innan de liksom kunde verkligen dessutom innan de kunde få dit större namn också som ville komma och hälsa på eller komma dit och visa upp sig och, alltså det, man måste ju göra ett namn för sig innan ja. man kan få dit verkligen det, det, de stora liksom mm. Nej, men, som sagt, det var och ganska och mycket och så... folk så jag tror det absolut mm. det kommer att bli i nästa år igen. Mm. Men någonting som jag märkte är att nu är det dags att börja spara pengar. Satan ja, och de grejer. Och dyrt var det. Ja, det är, ju Nej, det. Nej, det, var ju, det är jättebilliga. Ja, precis. Vissa saker var jättebilliga. Mm. Mm. Och så var det så här, vissa som var typ exakt likadana, typ. Mm. Så bara, 600 spänn. Så bara, va? Ja. <laughs> men det här kostar ju 150. <låder> ja precis, det varierade en bra bit Det gjorde ja. dock, det kan jag hålla med om Ja precis. precis, alla hade ju sina egna priser Så det är liksom, det, man, det, man ska inte gå och köpa Det första man ser utan det gäller att ta Något varv och liksom Hittar du verkligen någonting som du vet Att det här är jättesynt Ja, slå till men mm. Risken finns att går du runt hörnet så har du en för halva priset Liksom Ja precis så är så det. Att, nej, då, det, det var riktigt häftigt för, okay, ja, aj, Jag håller med dig där också Nico. Jag tycker också om av alla dess slag mm. ja, så Du kommer ju från med mer än mig Jag kommer ju bara ja, ifrån med en stor D20 <laughs> Ja Det gick ju inte att hålla sig riktigt Fasiken det första, man, det första man ser när man kommer in i merchrummet Där så är det Deadpool grejer överallt <laughs> Nästan, det var ju typ det enda jag såg Varenda, vilk, Varje stånd man gick fram till Så var det ju, det fanns ju alltid något Deadpool Så då var man ju tvungen att köpa någonting Så var det ju bara Så att jag, jag åkte ju därifrån med en kaps och en tavla Faktiskt På, Mar vad, vad konstaterade vi Marvels alla skurkar I stort ja, sett några. De som har, Det är skurkarna som har varit med i filmuniversumet mm, mm Och så är det ju ja Lite små detaljer på hjältar också Men inte på ja, det trevligaste syn Nej det är riktigt riktigt det, det, jag, kan, jag kan fortfarande bara sitta och titta på den alltså, För jag, jag hittar fortfarande saker som Som liksom Jag inte såg från första början Ja, den, nej, den, den är riktigt häftig Shit vilka detaljer mm, Verkligen Och det... den heter Stance Bar Så Stance ja. står ju bak liksom, och blandar drinkar och grejer ja, <laughs> den... ja den är riktigt riktigt häftig är den, faktiskt. Och vi kommer uh... att lägga upp bilder från Vad heter det? Mässan absolut. I avsnittet på bloggen Så ni kan gå in där och kolla Så kommer ni säkert få en bild på den här tavlan Så ni kan gå in och kolla vad, hur den ser ut Ja precis absolut jag och Samon kom därifrån med en poster från nyaste Star Wars-filmen The Force Awakens. Jag såg den, vi var riktigt läcker. Mm, det, vi var tydligen en av de första i Sverige som köpte den. Åh, oh. mm. coolt! Mm. För den släpptes eh, på ja, torsdag kvällen innan mässan. Okay. Då, då, då, då, då skepades de ut till alla leverantörer. Eh... Ja, och de hade hämtat den på fredag eftermiddag ja, ja. och så kom de till Uppsala fredag kväll oh, shit. ja det är ju ja. perfekt så att vi var, vi, vi var bland de första i Sverige att köpa en sån så ja, var vad lite du cool. den, den bilden kommer också upp sen mm, absolut ni kommer ni kommer bara ni som är inne på bloggen scrollar ner så ser ni bilderna där absolut. ni andra får gå in på bloggen och kolla där Jajamän. ja precis jag måste mm. säga, de hade riktigt många coola posters där också faktiskt, oh ja. tycker jag i alla fall. Det, det fanns där rare, rare gaming posters också. Ja men precis, och, och de var, det var ju riktigt snyggt, det, känd, det kändes i alla fall inte som att det var en, en enda stor det, äh, det var säkert så, men det kändes inte som att det var mass ut, eller massproducerat riktigt på det sättet som man ja, ser det, vissa, vissa på Ja, vissa var ju ställen. det. Ja, absolut, absolut, men vissa, några av dem som man såg kändes ändå som att den här känns fan relativt unik, typ. Ja, alltså man precis. har aldrig sett någonting liknande på, på samma sätt, på, på det viset i alla fall. Mm. Så det tyckte jag var jäkligt kul att stå där och bläddra bland alla posters och det som fanns där. Mm. Och det var ju alltid retro, det var nytt, det var storfilmer, det var allt möjligt. Ja, precis. Det fanns verkligen i stort sett någonting för alla ändå. Precis. Ja, och gäller gillar alla barn som var utklädda. Var väldigt ja faktiskt, var, var, var det var väldigt många små Luke Skywalker så väldigt många små Prinsessan Leia. Ja. Alltså var det det? Nej det såg inte vi något ja, några på, på lördagen var det, det. Coolt. Det var eh, och, så, och, så på, och så var det en jäkla massa små links. Ah. ja Vi hade väldigt mycket Spider-Man var det. Och ah, okay. Väldigt ah. mycket åt hållet på söndagen. det mm. mm, mm. vi såg dock var väl ändå, vad sa vi? Var det... Dredd, va? Ja, Judge Dredd. Ja, pappa och ja. son som gick fullt ut. Coolt. Ja, det var riktigt, riktigt snyggt T Tog faktiskt. ni kort på det? Jag tror jag har något foto på dem. Ja, var jag bra. tror också. Jag, jag de tror gick i att det här ledet, kort. så jag tror jag fick ja. något foto med dem. Men jag tror vi kommunicerade på bloggen. De var exakt likadana, bara att lillgrabben var i miniatyrform. Ja. <laughs> eh, på, på lördagen så träffar jag på... Såklart så tog man ju en, en liten promenad tillsammans med rtd 2 Ja, 2 Självklart. Eh, precis. Och sen så var det ju som sagt, det var Stårmters överallt. Ja. Eh, och sen så träffade vi på soldater från eh, The Umbrella Corporation. Jasså, oh, skitballa det... Jag Han tyvärr inte ta bild på dem. Men de såg verkligen ut som i, i, i första filmen. Ja, oh, nice. Nej, hey, häftigt. Det hade jag också velat ha sett ju. Ja. Oh, Coolt. Alltså, det, du... de var riktigt balla. Uh, mm. Alien var ju där också. Såg du den på lördagen? Nej, den missade jag. Åh, oh, de oh, den Tyvärr. var också jäkligt alltså, snygg. När jag såg det, jag höll ju på att tappa allt så liksom, runt om. Den var ju så jävla läcker. Ja. Oh, och den har jag bild på. Sen ska ni se den. Bra, bra, bra. bra, bra. Sjukt bra gjord. Ja. Oh. Vissa lägger ner tid och pengar på sånt där. Mm. Ja, verkligen. Att man ska göra det själv. Och de här brukar vara, jag tror de har varit på GameX och de brukar vara på sci och mässan Det är föreningarna 501 Street, ja, nej, Street okay. Legion, Nordic Garrison och Rebel Legion Nordic Base. Ja. Det är, de är Star Wars-karaktärer och man får ta foto och sånt med dem. Ibland går det runt, men man kan även betala för att ta foto med dem. Och de pengarna går direkt till barncancerfonden. Precis. Ja. Då, då, de var ju svårt. där på lördagen också. Så. Ja, precis. De brukar mm. vara på sån här och vara hela dagarna. Och ja, sjuksviga. då var, det en, då var det en x wingfighter pilot mm. eh, Och så var det, jag tror det var fyra stycken Stormtroopers. Ja, precis. Jo, vi hade Darth Vader, Stormtroopers och så var det några till. Nej, det var riktigt coolt som här, Jag har sett dem på många mässor förut och jag tycker absolut att man ska gå och kolla in dem och skänka gärna en slant. De var väl utanför på Musikhjälpen också? Mm. Jo, ja, det är möjligt. Ja. Det är, liksom det var, det är samma är ju ingenting. Nej, precis. Så jag jag menar Det är ja. ju nästan att uh, slå ihop uh, nytta med nöje där, nästan. Ja, ja gud. Ja. Du får jag, liksom. ju ett skitbra fot också. Så. Ja, ja precis. Mm. Sen hade vi ju mobilerna The Tomb från The Dark Knight och mm. Batman från Tim Burton's. Yes. Jag gick Tim Burton Jag tog, jag sig kort på dem. Ja, det är bra. Mm. Var det extra betalt för dem eller var det? Nej nej nej nej. nej det var, det var det. bara att gå in. Nej, nej nej, det var bara att gå in. Så mm. länge man hade en stämpel så var det bara att gå in. Ja, ah, var det den stämpel man skulle ha? Den stämpel man skulle ha för att få komma in igen också. Jajamän. Ja, ah, okej. Okay. För när vi stod ju där, och filosoferade, ja. då stod det ju typ så här bara stämpel in i tältet utanför. Ja, precis. Och vi fick ja. ju ingen stämpel, så jag bara, he? nej. Nej, precis. Man, man, när, man, när, när ni betalade så, så skulle ni bara gå runt den där lilla grejen tillbaka till vänster. Ja. Där ja. fick du en stämpel. Ja, ah, okej. Okay, det bomar vi. Ja, men jag har faktiskt sett uh, Tim Burtons Batmobil förut faktiskt. Ja, Ett par gånger till och med tror jag. Ja. Uh, den var fullt fungerande till och med mm. den här mm. gången. Det hade de motor och allting i. Ja. Uh, tyvärr hade de inte det i The Tumblr. Ah. Den hade de fått boxera dit. <laughs> och rullat in i tältet. Ja, ja. Mm. Så att, ja. Uh, uh. För jag får. Jag... Jag tror i alla fall att det är den Tim Burton's äh, Batmobilen För du sa att den är så jävla lång. Igen, ja, precis. Den, den, brukar, på, den brukar jag vara med på elmia mässan på äh, vet ja, det, precis, motormässan. Precis. Så där har jag ja, sett jajamän. den flera år i rad faktiskt. Jag tror till och med jag har sett den köras faktiskt. Inte något aggressivt utan bara, du, du, du, du, bara puttra ja. fram. Men jag har sett den med motor igång om man säger. Nej, ja, men det är coolt. Mm, det mm. att de får hit sådana här grejer så absolut att de om de så, kommer tillbaka nästa år som de absolut borde så då jag tror det kan bara bli större ja, ja, precis. Så när man Herregud har fått försmak ja. vill man ju bara mer som sagt Då vill jag också lägga in i en sak som jag tycker att de kanske borde sikta lite på eller vet, satsa lite på också där inne in i det rummet där det var äh, ljussabel nu fastnade vi ljussabel grejerna men ja. äh, där satt ju också om det var ett Två olika illustratörer i alla fall va? Som satt och visade upp lite konst och satt och rita lite under tiden också. Precis. Det tyckte jag var jäkligt häftigt. Men det är ju för att jag tycker om just ritandet och tecknandet i den delen. Men jag tyckte det var riktigt coolt. Och, då, och jag tänkte lite, om man de skulle ju faktiskt kunna fokusera lite på det också. Att försöka få, få dit lite mer sånt också för mm. att se dem in action lite. också alltså lite sådana grejer ja. Så ja, det, det var det... på tog för lite sånt kan jag hålla med, mm. de hade ju också något eh, rollspel där ett mm. RPG liksom som de visade upp, men det var det enda. de hade ju ingenting liksom Pathfinder eller något sådant där, det finns ju svenska liksom, vi har ja. ju Mutant ja. och Noll, ingenting ja, det som de kunde sitta och visa upp eller någonting och så, det är ingenting från The sånt, Dark North heller liksom, nej precis Nej. Liksom, ta dit serietecknare och som kan visa upp sina tidningar mera sånt hade varit mycket roligt. Ja, precis. Sen vet jag inte hur det, jag aldrig varit på den här Vad är det? kulturnatten, där är det väl också lite att visa det upp men. Ja, oh. precis. Men, men det, är, ja. Liksom, det är inte jättemycket där heller. Så Jag tycker Nej. hade de kunnat sata om det heller kommit på det Hur var det? Hur var det? Eh, hade de sån här jävla, eh, frågepanel med gästerna eller. Det stod det, men jag såg aldrig något. Nej, precis. Jag, jag sa inte, jag inte riktigt var som hade det i så fall. Nej. Ja, de Nej, borde ha fler sånt. Fler, fler, fler. Ja, precis. De borde ha mycket mer sånt också. Liksom mm. tydliga mm. tider med då går den upp på sen. Ja, ja, precis. Eller, ta, ta ett helt crew från någon serie eller någonting. den klassiska typ Star Trek eller whatever. Mm. Ja. Mm. Liksom verkligen mm. ha en ordentlig frågestund och gamers... Ja. ja, ta dit Dice eller Avalanche från Stockholm liksom, Ja, men precis Snack om något spel, senaste spel Lite reklam bara det är liksom... Men där ja. tror jag att vi faller in i det här Just att om de skulle höra av sig till Ja, men säg Dice eller Avalanche Eller något sånt där Och säga att vi har en liten mässa i, På Fyrishov i Uppsala Ja, har de men Dice hört någon... är ju ändå från Stockholm ja, så att... ja, ja, absolut Men jag tänkte mera just det här att Typ i år om det här i ja. andra eller första året. Då. så, Jag tror inte de blir skittag om de inte har hört talas om det innan. Det kanske är så att det, tanken kanske fanns där redan. Men det kanske inte var riktigt till, tilldragande tillräckligt för att få dit dem om man säger. Det, ja, det kanske kommer i år, alltså, år framöver om det är så att de ser till att fortsätta med det. För det tycker ja, det jag absolut jag. att de ska göra. För att de, de fick ju med lite av allt ändå. För det är ändå, vi har ju inte sagt någonting än så länge Vad jag kan höra så att Det är något som de bommar helt mm, Nej, nej, nej För, nej, för de hade ju, ju mer lite Av allt vi har väl haft ändå Kan jag tycka i diskussionen ja. vi har haft nu Men vi vill ju ha Mer av det, så att de har ju lyckats Med grundkonceptet, bara det att nu ska de Öka ut det bara Och göra det lite större Så skulle vi vara Väldigt nöjda, kan jag tycka det låter som ändå Ja, precis men, men sanfsen är ju ganska stor. Mm, men ska mm. man åka till den stora, då är det ju Stockholm eller Malmö som man ska åka till. För där, där satt de ju lite mer eftersom de ja, har jo, så i flera är det. år. Ja, ja så precis. precis. Då de håller det bara ordning här och vi uppsalar bor runt om verkligen kommer fortsätta komma på de här. Då tror jag absolut att vi kommer också kunna bli större och få allt det här. För ja, nej, jag tror att Stockholm och de, de får ju in de lite större namnen och sånt. Mm, absolut. Mm. Så det är ju bara att hålla i nu så. Ja men precis, precis se till att stödja dem så mycket, så mycket man kan ändå och ge dem, försöka ge dem feedback och så när de ber om det för att, just för att kunna alltså, verkligen få det att bli bättre för varje år också, dessutom. Ja, absolut. Ja, jag har inte hört någonting om de har gått ut och sagt någonting nu efter mässan, men det kanske kommer. visar sig ganska fort om inte annat. Ja, precis. Ja, precis. Det får ja, precis. väl snacka lite på Facebook eller något jag hoppas de inte bara körde reklam innan utan att det kommer nu efteråt också. Lite eftersnackat. och tack för det här. Ja, precis. Ja, precis. För senaste inlägget de hade, det var i fredags. Så jag hoppas att de kommer ut och snackar lite mer. För er som vill se de andra mässorna så kan jag dra upp här. 17-18 18 och oktober är de i Helsingborg och och 6 december i Stockholm. Mm. Så de uh, Och så kommer kom ju Comic-Con snart också. Mm. Till precis. Stockholm. GameX Comic-Con. Det var de hade flyttats nu. Vilken var det? Var det, det var den sen, vad är det? Fotbollsarenan var som de skulle till. Friends Arena ja. vi svarade där om att det mm. flyttas till. Hela Friends Arena kommer att vara fullt oh, ja, av nördar. Jodå, klart. Mm. <laughs> Aldrig har väl en fotbollsstadion sett så mycket nördar. Nej, äh, äh, precis. Nice. Oh shit. Ja, häftigt. Ja, äh, När är den här, då. Har vi någon datum på den? Det är ju november som vanligt. Jag kan mm. kolla lite snabbt. Jag kan, ja precis bara Comic-Con <laughs> Där, Comic-Con GameX 30 oktober till 2 november Precis mm. Ser det väl ut att vara va? Eller? Mm. Jag ska vi se, Friends Arena 30 oktober till 1 november och mm. sen också Comic-Con Malmö är ju 12-13 september så den var ju också nu i helgen Den var nu, precis Så det är, liksom, det är mycket mässor som man ska hålla ja. koll på Ja, precis Precis, kommer, Där har du lite mer välordnat <laughs> Ja det är ju lite större Lite ja. då Där satt de ju ganska hårt <laughs> på allting just nu Precis, de kommer ju visa eh, Dark Souls 3 till exempel mm. på Comic Con Jo det är väl alla planer att alla vi ska väl dit så. Ja, det mm, ja precis Absolut eh, och så är, Vad heter hon då? Jaja Han Hon är ju klar för Comic Con ah, just så, Ja det så jag, cosplayan precis uh, även body. Naruto ja, uh, spelar röstkod Röstkoderspelareskandar i Naruto. Asså. Uh, Mail Flanagan. Okay, hmm. Kommer till Comic-Con. Visst ja. jag kollar japanska uh, så jag har ingen aning om. kommer vara plats på både fredag och lördag och ha frågepanel. Ja, uh, okay. coolt. Yes. Ja, som sagt, där kan vi snacka dig lite bättre allnord och, och det är ganska ja. det är ju GameX de var ju liksom tv-spel bara. Sen tog de in förra året Comic-Con. Mm. Och sen blev det så pass stort så nu kör de ju Friends Arena då. Ja. Mm. Ja, cool. det blev ja. Det blir kul. Ja, det ska ju bli riktigt häftigt. Bara, bara se hur man lägger upp det inne på Friends Arena. Det ska bli häftigt överhuvudtaget kan jag tycka. Mm. Coolt. Ja. Vi får hoppas på det bästa bara liksom nu när de, de... Det var ju bra inne på... Vad heter det? Vad heter den då? Ja, Älvsjövässan. Äh, Ja, ja, precis. Det var ju bra där inne, men... Ja, det var det. Verkligen. Precis, liksom... Det skulle behövas, som sagt, lite mer, och det kan vi kanske få här. Mm. Det var ju liksom, de, det var lite onödig yta som de gav till fel personer, om man säger så. Så det stod mest bara tomt och ingen ville gå dit. Så allt, alla stod liksom och tröck på fel hörn, liksom. Ja, ja. Så förhoppningsvis blir det väl lite bättre nu vilka man tar in och sånt. Let's all hope so. Yes. Ja, precis. Mm. Har ni någonting mer ni vill tillägga där? Nej, uh, inte jag. Nej, eller. Nej, nej, inte jag heller <laughs> tror jag faktiskt. Mm. Inte mer än att jag tycker att... Eh, om, om det... Är, om, alltså att man borde gå dit. Absolut, jag tycker absolut att man ska gå och kolla på alla mässor som man bara kan. Ja, så att mm. vi får mer. Mer, mer, Ja, mer. men precis. precis. Man måste ju gå dit och stödja dem. så att De alltså, de behöver ju självklart pengarna. Mm. Alltså, annars kommer det inte att bli något mer... Någon mer heller Utan det är, det är ju Där skon klämmer oftast ändå Så att De måste ju få in pengarna För att kunna göra det igen Ja, absolut mm. Så är det ju. Men vi fick ju ett ganska fullt avsnitt här Så jag tycker vi hoppar direkt in på Fem frågor Och avslutar med det Absolut det. Låter bra ja, Absolut Danne Har och ju just nu Med 18 mm. Och färnan oh. har 10 oh. Så det ja, är, men det, är det, Let's do this Kör på nu <laughs> Okej, okay, nu kör vi. Och det är ju Danne som börjar då. Ja. Ian McKellen spelar Gandalf i Sagan om ringen och Hobbitfilmerna. Men han var inte den första som var tänkt att spela rollen. Vem av de här blev tillfrågad att spela Gandalf i Sagan om ringen? A. Sean Connery. B. Patrick Stewart. C. Ian Holm. Eller D. Anthony Hopkins. Hmm. Mm. Det, det låter som att färna kan den här. Nej. På det där lilla. <laughs> nej, det, nej. det, det var mer här. <laughs> ja, precis. Då var jag med och Helvetet, vad, vad kommer han på? Ja. Hur mycket finns det i hans huvud liksom? Det är helt sjukt Nej, jag, jag, jag vill nog. Nu... Uh. Ja. Jag vill nu se Sean Connery. Du ser A, oh, Sean Connery. Dra dem igen, Nico. A, Sean Connery. Ja. B, Patrick Stewart. C, Ian Holm. Och D, Anthony Hopkins. Ja, men vad då? Hopkins ser ut att kunna vara en gammal. Jag vill ju också säga A, egentligen. Men jag har, jag har ju verkligen ingenting som lutar åt något håll, egentligen. Eh. Uh... Nej, men jag säger Hopkins. Du säger D Hopkins. Mm. Du skulle ha följt magkänslan där men, för det är A, Sean Connery. Jag visste det! Ja, oh, Han blev ja. tillfrågad att spela Gandalf men tackade nej för att han hade aldrig läst böckerna och han förstod inte manuset. Aha, okej. Okay. Så, så enkelt kan det vara ibland. Det har vi Okej, fan, är du redo? Ja. Marvel har många karaktärer som är födda i olika länder runt om på jorden. Men mm. så, som Wolverine till exempel, han är kanadensare. Mm. Frågan är vem av de här karaktärerna är också kanadensare? Oh. A. Bruce Banner, The Hulk. B. Wade Wilson, Deadpool. C. Johnny Storm, Human Torch. Eller D. Eddie Brock, Venom/slash Anti Venom. /Antivenom. Mm. Uh, uh, uh, uh, uh. Ja varför, känn varför känner jag att det här Genast varit mycket jobbigare när, när Deadpool var en av alternativen Eftersom att jag inte för mitt liv Kan komma på vart han kommer ifrån från början uh. Men du skulle ju aldrig vara så elak Att lägga in en sån fuling Eller hur? Det tror jag ju inte <här> <här> Ja, eftersom att han är ett alternativ, jag kan, jag, jag kan inte välja någon annan. Det blir deadpool Du säger B-Deadpool. Ja. Inte jag tror att han kommer därifrån, men ja. Mm? Den där var ett jävligt svår faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Jag säger Bruce Banner. Du säger A, ah. Bruce Banner. Mm. Och rätt svar är... B, Wade Wilson, Deadpool. Oh! <laughs> jag tänkte oh! <laughs> <skratt> ta den först, men så nej, fan, kan det vara så jävla tydligt? Oh! Yes. Buster Banner är från Dayton, Ohio. Mm. Wade Wilson är från Kanada. John Sto oh, yeah. Johnny Storm är från Glenville, Long Island, New York. Eddie Brook är från New York City. Mm. Det är nu i efterhand jag kan säga att jag hade någon liten magkänsla där <smart> långt bak, liksom. <laughs> <laughs> mm. då, ska vi se här. då går ja. vi på tredje Och det är ju Danner då Ja. Yeah. Det var en känd regissör Som blev tillfrågad att regissera Star Wars The Force Awakens Men kunde inte eftersom Hans schema var fullbokat Vem var regissören? A. Steven Spielberg B. Guillermo de Toro C. Christopher Nolan Eller D. Quentin Tarantino en magkänslan säger Guillermo del Toro. Precis. Så jag tar honom. Du tar B. Absolut. Mm. För det känns ju som en grej som han skulle kunna göra. Ja, Bara verkligen. Rent magkänsla Ja, precis. Vad sa du? Dra dem igen. Bara för säkerhets skull. A. Steven ja. Spielberg. B. Guillermo del Toro. C. Christopher Nolan. Eller D. Quentin Tarantino. Hm. Ja mm. mm, mm, mm, mm. ah, men eh, jag drar till med Spielberg Du tar A, Steven Spielberg mm. Och det svar är B, Wilmot de Toro ah. Jag hade, hade för mig ah, ah. att jag hade hört det Ja, ah, jag kan inte svära för att jag, jag, förstod din, jag förstod din gissning Så att säga ah. så att, eh, han har även sagt att han skulle vilja göra en Jabba the Hutt gangsterfilm i framtiden. Det vore jävligt coolt egentligen. Oh, ja, det skulle det faktiskt vara. Lite häftigt. Okej, okay, då blir det ju färnan då. Mm. Det finns en skurk vid namn The Floronic Man vars kropp är helt gjord av Mariana. <laughs> Vilken hjälte är det som har denna skurk i sitt register? A. Captain Human America. Oh. B. Wolverine C Batman Eller D Green Lantern oh, han, är, han, han, är, han är gjord av Vad sa att han var gjord av? Hela hans <laughs> kropp är gjord av Mariana Okej Ja det Åh Åh nej the... men mm, Green Lantern D Green Lantern Ja oh. Tror jag Kanske. Svår gubbe att ta ihjäl, det är ju bara elda upp det. <skratt> Eller alltså, <skratt> det är skitskumt. Ha, aha, det var ju skitskumt. Jaha, det vore coolt om det var hulken. Tält på håret på en bara så han hade han kunnat tag och använt som en joint hela honom. Jag säger hulken bara för det. <skratt> Han var inte något alternativ, men han så. Nej, också. jag vet. Det hade liksom varit mest, mest logiskt. Eh, det är ingenting som är logiskt med att säga tidigare i och för sig. Så att. Nu tänker jag på Scary Movie när han blir indragen mm. av det här trätet äh, jag Precis. Jag, jag säger samma. Du säger också det, Green mm. Lantern. Och rätt svar är C, Batman. Ja. The Floronic Mans mål var att få Gothems gator Vad hette han? The Floronic. <laughs> The Floronic Man <laughs> The floronic Man okay. mål var att få Gothems gator att frodas av billigare Men starkare Mariana Ja men skämtar du Vem hade rökt på när de hittar på den gubben? <laughs> ja, Eller någon... vem hade rökt på? <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> han ser ju för jävligt ut oh. Okej okay, Danne Det är du som är sista då Mm. Frågan är Vad är undertiteln till det första Warcraft-spelet? A Blood and Honor B The Burning Crusade C The Frozen Throne Eller D Orcs and Humans Till, till det första World of Warcraft Precis det första Warcraft-spelet. Ja, precis. Jag tänkte säga det. första Warcraft-spelet. Äh, ja, precis. Warcraft-spelet. Uh, då säger jag Frozen Throne. Du tar C, Frozen Throne. Eh. Fast jag, jag vet redan att det är fel, men jag säger det ändå. Dra, dra dem igen. A, Blood and Honor. Mm. B, The Burning Crusade. Mm. C, The Frozen Throne. Och D, Orc and, Orcs and Humans. Uh, jag vill ha... Uh, blood and Honor. Du tar A, Blood and Honor. Mm. Och rätt svar är... D, Orcs and Humans. Oh, ja, jag God. förstod det. Ah, okay. För att jag hade hört det någonstans. Blood and Honor jag... är från Warcraft of Blood and Honor, som mm. är en bok. Ja, Burning okay. Crusade är första expansionen till ah, World yes. of Warcraft. Yes. Mm. The Frozen Throne är ex första expansionen till tredje Warcraft-spelet. Ah, yes, okay. Och Orcs and ja, Humans är då första som även filmen kommer att vara baserad på för då är det ju bara mm. Orcs and Humans. Mm, mm. Då ska vi räkna igenom lite snabbt och då ser vi att Danne leder med 20 ah, mot färnans 11. Ja, ah, men skojar du. Drog en ifrån ett poäng till. <laughs> ja, men. Ah, fan. ja. Oh, oh man måste plugga mera helt enkelt. Får göra det in och plugga allt onödigt vetande. Ja, exakt. Mm. Okej. Okay. Jag har aldrig varit någon bra student tyvärr dock. <hör> <hör> <hör> Som sagt, ni kan alla gå in på bloggen och kolla på bilderna som vi lägger upp från mässan. Gå även in, skriv frågor. Eh, skriv in och nu var gäst med i podden. Allt ni vet vad hur. Men innan vi slutar så tänkte jag ta upp en lite snabb också. Vi fick faktiskt en liten fråga. Ska vi se om jag hittar den bara. Var det på... Där, där, där, där in. Här ska vi se. Vi fick från Mikael Berglind. Han vill nörda ner er mm. i Monkey Island eller Broken Sword. Och då har jag en fråga, är det någon av ja, som har honom, spelat den här? Spelat någon dem, mm. Jag har nog inte spelat någon av dem. Monkey Island har jag spelat. Jag har testat Monkey Island men inget jätte... Men nu när han ändå frågat, vad tycker du de om spelet? Det, det är ju en kultklassiker. Mm. Så är det ju. Uh, ja. Vad ska jag säga? Alltså det, det, det, det är ju liksom det mest klassiska pe peka och klicka pusselspelet som mm. finns. Uh, och det är väl snack också att det ska komma ett nytt. Eller en remake eller fan är. Ja, de har ju kört uh. lite nya fortsättningar mm. här för några år sedan. Jag har för mig att det ska göras som på typ ifall det är tvåan, så som de ska göra om. Uh, ja. Nice. Uh, jo, men jag gillar det. Uh. Faktiskt, jag fastnade jag faktiskt någon. aldrig för den här serien. Jag vet inte, jag tyckte det var lite för... Uh, Alltså många jag kom aldrig in i den som alla ser jättebra med. jobban. nej, visst det var, det var charmigt och sånt här, Men det var inte såhär jätteroligt. Och jag tyckte det var alldeles för seg. Liksom fram, liksom hur spelet, vad heter på svenska? Pace heter det på engelska. Liksom framhållning, det, jag tyckte det gick för segt hela tiden. Mm. Och med spel som vi har nu med The Wolf Among Us. Äh, liksom uh, Walking Dead från de, liksom Telltale Games. Jag tycker de är så pass mycket bättre att jag fastnade aldrig i Monkey Island. Jag tycker det gick alldeles för sekt Broken Sword har jag bara hört jättebra om och jag funderar på att testa det på Steam. Men, ja, även det, eftersom jag aldrig har spelat dem <går> när de kom eller i, i, någonstans i den tidpunkten strax efter så har det liksom jag har aldrig fått den där känslan av nostalgi som många får av det här. Så jag kan tyvärr inte säga att jag gillade de här spelsen, liksom Monkey Island av det jag har spelat tyvärr. Mm. Men, de, men de finns på Steam eller? Hållat de finns på. Steam, De finns på telefonen också, iOS och sånt där så Jaha. det är ju väldigt lätt att få tag på alla de här serierna. Då kanske man ska kika på dem för det, det är ju samma som du säger där. Alltså, det, Man har ju hört många prata om dem och säga att de är så himla, alltså, så himla bra eller vad, vad man ska kalla det för. Så det, det skulle ju kunna vara värt att faktiskt eh, Ta ner och kika på dem i alla fall Om de inte är allt för dyra Ja precis jag, ja, jag tror, vad var det Du kan hitta vad är det? 70 spänn För det första spelet och sånt där På Steam Så det är mm. liksom, det ju inte mycket pengar att snacka om Om man nej, vill nej, och nej, testa precis. Men vilket av dem finns på iOS då? Broken Sword Tror jag finns, jag vet att Monkey Island, jag tror båda finns där Förresten Ja, för att jag menar Uppenbart så spelar, hinner jag spela mest på telefon Ja, precis Så det, det, det skulle ju vara någonting perfekt för mig Att kunna kika på ändå Kanske testa och dra igenom vad jag tycker om det Kanske ja, om några veckor om inte annat Ja, och det är ju som sagt peka klicka Så du behöver ju inte sitta jätte inne. Du kan ju sitta, spela lite, spar och gå vidare med ditt liv liksom. ja, ja, men precis det, det, det, det är ett sånt där perfekt sånt spel Som jag faktiskt Engagerar mig i om man säger Men man kan spela lite grann pausa eller ta ner det och så man tar upp det liksom när man faktiskt har tid eller när man har några minuter över Precis, och vi kanske får en uppdatering lite senare och så går vi mer in på det då, då. Ja, mm. men absolut Men då så, men tack Färnan, Danne, för det här tack, avsnittet Tack, tack, ja, tack tackar. Och tack alla ni som lyssnar så hörs vi nästa avsnitt Absolut Tja, hej då Klingeling Ja, yeah, bra det